У ломні та почварні почали розлазитися. Хто подався стежкою, хто рушив просто між дерева та кущі. Ми залишилися з Микитиними учнями самі. Маю сьогодні записати учорашні ваші розповіді з мовою Созонд. Може, пустите для цього свою хатину, коли там є стіл. Боюся, що писання на коліні не буде для вас розбірливе. «Стіл на мухатині ні до чого», – сказав Теодорит. «Навіщо стіл тим, що не творять трапез?» «Маємо там тільки ложа з убогою постілю і пічку для тепла озимку». «Гаразд, писатиму у перегринський спосіб», – мовив Созонд. «Чи ж маєш аж таку пам'ять, аби записати дослівно мовлене вчора?» – спитав Симон. «Слово в слово не запишу, але суть віддам», – сказав Созонд. «А що людина-істота недосконала, як і пам'ять її, і розум, ввечері прочитаємо написане і звіримо». «Чи не сумнишся в чомусь із побаченого і почутого?» – спитав Теодорит. «Дещо тривожить», – зізнався Созонд. «Чи приходить до вас у хатину сестра Марта?» «Бачив, чи розповів карлик мусі? спитав Антоній. «Бачили вчора, як йшла стежкою до святого місця», – дещо сказав і карлик. «Нам мила твоя відвертість», – мовив Антоній. «Сестра Марта є духовною нареченою святого Микити», – сказав Теодорит. «Отож їй дозволяється приходити вночі, ні в якому разі вдень, щоб помолитися блаженному і відчути на собі його дух і очиститися». «Чи святий спускається до неї?» – спитав Созонт. «Тільки у виняткових випадках», – сказав Теодорит. «Тоді, коли сестру Марту починає мордувати біс». «Її мордує біс?» «Через це й прийшла до святого місця. Марно сюди не приходять», – мовив Теодорит. «І побажала залишитися тут. Її біс живучий і чіпкий». Хоч не раз проганяв його святий, зрідка до неї повертається. Карлик сказав, що вона стогне і сласно кричить. «Це стогне і сласно кричить у ній біс», – сказав Теодорит. «У який спосіб святий проганяє біса?» «Через молитву і обряд», – відповів Антоній. «І як відбувається обряд?» так як це чинять отці по церквах та монастирях, відповів Антоній. «Чи святий Микита не має сили прогнати Біса остаточно?» «Має», – сказав Теодорит, «але дозволяє Бісові в годи повертатися до Марти, щоб сестра могла спитувати дух і досконалитись у боротьбі з Бісом, тобто могла боротися з ним сама без допомоги святого». «А чи не ліпше прогнати біса і звільнити її?» – спитав Созунд. «Святий, сталий дух Мартин, щоб могла боротися не тільки з цим бісом, а й з іншими, коли покине святе місце», – сказав Антоній. «Хоче його покинути?» «Так, хоче піти в черниці, але для цього бажає себе підготувати». «Чи біс, сестри Марти, похитливість?» – спитав прямо Созонт. «Так, через це й прагне мертвити тіло. Раніше це була блудниця». «Чи міг би я подивитися, як святий Микита виганяє з неї біса?» «Звичайно», – сказав Теодорит. «Коли біс найде на неї під час вашого пробуття у святій місці, вас покличемо». Сказано, бо у повторенні закону. Наказав Господь того часу навчати вас на станов та законів, щоб виконували ви їх у краю, куди ви переходите. «У мене більше немає сумніву, сказав Сузонт. «Коли винутнуть про будь-що, не ховаю собі, щоб не виникло кривомисте», – сказав Антоній. Воїстину, – мовив Сузонт і спитав, – Отже, цієї ночі святи Микита має зійти і обійти острів. «Вам випало щастя це побачити», – сказав Теодорит. «Чи зможемо, якщо написане мною праведне, завтра із святого місця відійти?» «Коли хто із вас захоче?» – мовив Теодорит.